Озерний вітер. Роман. Зеленава вода спалахнула тисячами золотих іскринок у ту мить, коли сонце вийшло в зеніт, і над небом враз щезла тінь від довкружних дерев віковічного лісу, що завмер навколо. Сонячне світло залило срібну гладінь озера, вже прямими своїми променями пробиваючи товщу води аж до дна, до глибин – до сонних ще від зимової сплячки донних вод того завмерлого на зиму життя, яке за весною заверувало по всій Поліській пущі, в озерах і лісах, в болотах і ставках, у верховіттях дерев і в підземних печерах, у найгустіших нетрях Старого лісу. Сьогодні був саме той день, Саме в такі дні, як сьогодні, набрала весна того розмаху і сили, коли за нею вже відчувалося тепло, а потім і гаряче літо. У такий день, здавалося, можна почути, як росте трава, як наливаються соком молоденькі листя на деревах і як вибухають різнокольоровою райдугою в пробудженій пущі лісові квіти». Кожного року, коли воду озера врешті починає зігрівати той найпотужніший промінь, який, розкочившись у глибинах безлічу сонячних зайчиків, засвідчує світло весни, і на дні озера прокидається до життя підводне царство царівни О. Вона давно чекала цього знаку сонця. Саме цього променя Ще відтоді, як зійшла з озра книга і забув на деревах перші бруньки. Царівна О вийшла з води, закутана у догі свої коси. Волосся повивало її оголене тіло, мов би темно-зеленою шаллю чи густкою, кінці якої спадали до п'ят. Але торкаючись води, вона ніби стояла і водночас линула поверхнею озера зі швидкістю, якої забажалося їй. Вона обходила береги озера, розкладаючи теплий мул з озерного дна, у такий спосіб пробуджуючи до життя поснулі кущі і дерева, трави і верболози, усю прибережну рослинність. Усе було, як завжди. Все було гаразд, наставала весна. Царина впорала свої найнагальніші справи і знову занурилася на дно озера. Ще могла трохи спочити, дозволити собі улюблені підводні ігри, знову поринути усім єством тільки і тільки у той обшир, який належав цілком і повністю саме їй, і більше нікому. Вона була. Володаркою озера, а що озеро було найбільшим усій пущі, то Сарівна О була володаркою усіх озер, усього озерного краю, усього того, що у цім краї було пов'язане із життям води і у воді. Цього ж дня, коли радужний промінь проник у глибінь озера. І воно засвітилося зсередини. У центрі озерного свіча де раптом випирнула з силою вириваючий з води більш ніж до пояса і тягнучись обличчям до сонця, струнка постать з густим волоссям по плечі. Веселий сміх залунав над озером, і спритні худріляві руки замахтіли у воді. Легко й швидко озерний мешканець поплив до берега. На берег він просто вискочив і, пробивши кілька кроків по біленькому озерному піску, що встиляв прибережне плесо, дістався гартованого часом товстезного дерева, яке невідомо вже коли збили буря і блискавиця, не вирвавши, однак, його скорінням, не пошкодивши зв'язку з землею, а лише пригнувши стовбору до землі. Враз, вистрибнувши на дерево, він простягнувся на ньому, випростався горі і завмер у приємній дрімоті під ніжним промінням весняного сонця. Це був хлопчик у такому ранньому підлітковому віці, щойно з дитинства, коли тільки на Проступають ознаки майбутньої дорослості, навіть неоковирність та незграбність не псують враження, а лише викликають замилування. Озерний мешканець лежав голий проти сонця, і було видно, що худрляве тіло, поза сумнівом, гарно сформоване вже тепер. Природа вімірила йому усе пропорційно настільки, що важко було б тут говорити про якусь незграбність. Його довге густе волосся, що здавалося зеленим, коли він вибірнув з озера, підсухаючи на сонці, ставало світлішим, точніше, русявим з білявими переливами. Зараз, коли він спав, воно звисало на стовбур дерева розкішними пасмами. Тонкі, виразні риси обличчя, правильний ніс, пухкуваті широкі вуста, Міцне, вперте підборіддя, довгі пухнасті вії, темної майже чорної барви, як і густі брови такого ж кольору, складалися у «чарівливий образ».